atributos que a condenan Historia pensa que abriga e justifica cada ferida a Atribu que nos rodea Paga tributos que a condenan Historia pensa que abriga Xuízos sen cada instante. A fac o resto da situación se se dilume na diversión pasas na maría todos nós a moi xustifica cada ferida Boa tarde dende Con Barro seguramente que lle soan películas como Matria antes de nos ou series como El jardinero e Las hijas de la criada pois todas elas foron grabadas por Pontevedra xa que cada vez son máis as series e películas que elixen a Boa Vila para ambientar as súas historias e por iso o concello viu a necesidade de que a cidade conte a partir de agora cunha oficina que sirva de axuda para xilizar todos os trámites que necesiten as produtoras que queiran gravar aquí as súas series ou películas. Sinalan desde o Concello que é moi importante que as rodaxes deixen unha pegada significativa na cidade non só polo feito de gravar e rodar en Pontevedra, senón tamén a nivel económico. Están convencidos de que esta oficina será moi valiosa para atraer novas rodaxes. A oficina a que se pode acceder online a través de cinema.pontevedra.gal quere ser un punto de acceso para localizar escenarios, asilizar trámites, conectar con profesionais locais e prestar apoio durante as grabacións. A plataforma inclúe tamén un servizo de asesoramento para rodaxes que ofrece acompañamento durante a estadía na cidade e apoio na resolución de imprevistos, na coordinación de necesidades logísticas e na relación con os distintos departamentos municipais. Ademais, a páxina web propón un catálogo de localizacións que amosa as posibilidades da cidade como escenario audiovisual dende o seu patrimonio histórico e os espazos urbanos até as paisaxes naturais e costeiras do entorno. E, o que veña esta fin de semana a Pontevedra non vai ter tempo a aburrirse. A edición do Culturgal está a celebrar un ano máis en Pontevedra no Pazo da Cultura do 28 ao 30 de novembro. A programación da 28ª edición feiral que se presenta como a máis grande e ambiciosa deu-se a o pasado xoves en rolda de prensa. Nos tres días de actividades participan 750 artistas e creadores nun total de 225 espectáculos para todas as idades. A música ten un protagonismo especial no culturgal, unha das novidades deste ano foi o concerto de bienvenida aos xoves no auditorio do Pazo da Cultura con Uxía Senlle presentando con varias artistas convidadas o seu último traballo, Será por flores. O concerto foi un percorrido polas cancións máis emblemáticas, estivo acompañada por Antía MUIño, De Bacas, Xoao Afonso, Fariña e tamén compartiu un escenario cunha banda de músicos xa habituais Sergio Tanus, Santi Cribeiro, Isaac Palacín, Pablo Novoa Moitos amigos tamén entre o público xa que Uxía durante moitos anos organizou neste mesmo recinto Cantos na Maré O venres tamén ás 21 horas as voces femininas da canción galega encheron de novo o escenario do auditorio cosa, coas actuacións de Faia Díaz, a Pedreira e Felisa Segade. Mañá domingo o Teatro Principal de Pontevedra acollerá o concerto de Peche do Culturgal con Óscar Ibáñez e outra novidade musical será Magín Blanco, que dará un concerto hoxe sábado ás as... 20 horas no escenario principal do recinto feiral e presentará o libro percorrido. Oxe sábado, tamén ás 9 da noite, temos o espectáculo Moito Conto, creado por Touriñán en exclusiva para Culturgal. Está acompañado, entre outros, por David amor, Pablo Meixe, Patricia Castriñón e Marita Martínez. En canto ao cinema, van-se Proxeitar no Culturgal as películas máis importantes do cinema galego no ano 2025 e os adiantos de series e películas que se estrearán no 2026. Haberá tamén unha selección das curtametraxes do ano e a presentación da serie Pensión Incompleta, que se gravará nas 4 linguas oficiais do estado. Outra novidade será un ciclo de narrativa oral no que directores, realizadores e guionistas galegos explican os seus próximos proxetos como se fora un conto. O acto de peche do culturgal será mañá domingo, ás 19 horas. A literatura será, como cada ano, eh, protagonista, no que actrices e cantantes galegas leerán fragmentos da obra de, de Goña Camaño, a, a que se dedica o Dia das Letras Galegas 2026 o Culturgal pasará en Manolo Rivas, uso de toro e a escritora vasca Oiane Amantegui entre outros moitos autores e autoras. Nas artes escénicas o Culturgal acollerá os adiantos das montaxes de obras que chegarán no 2026 de Xévere Centro Dramático Galego Talía Teatro, Bengala Teatro ou Morra o Conto repite finalmente Ben e Baila todo domingo pola mañá con varias actividades de baile alrededor desta iniciativa coordinada por Artur Puga como espectáculo de danza ceibe eh, de Fran Xieira e remato estes dous últimos sábados troxen eh, aquí a radio un percorrido polo mundo da gaita e os gaiteiros fixen referencia a duns escritores que mortalizaron a algúns deles por exemplo Curros o gaiteiro de Penalta desde o ler e xeiro veigas que o miño esmalta Non houbo no mundo enteiro máis arrogante gaiteiro Que o gaiteiro de Penalta Calzón curto, alta monteira Verde faixa, algo chaleque E o pano na faltriqueira Sempre na gaita parleira Levaba dourado fleque Ou, por exemplo, Rosalía O seu poema O gaiteiro Que foi o primeiro poema dela Traducido ao portugués Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido Como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro entre os mozos o Pirmeiro e nas ciudades sin par Tiña costume cantar a ló pola mañanciña Con esta miña gaitiña as nenas e eiden ganar Sempre o gaiteiro tivo fama de sedutor e mullereiro Pero hoxe vou rematar cun poema Sobre o gaiteiro cun final triste Enrique Labarta pose que colaboraba no tío Marcos da Portela o 6 de febreiro de 1887 publica o seu poema premiado nos xogos florais de, de Pontevedra Probe gaiteiro de baio que, que vou ler a continuación Era o gaiteiro xan mella gaiteiro tan afamado que non había festa algunha, nin romería de campo nin cousa en que houvese gaita sin que xan fose chamado pois a gaita de xan tiña algo que non era humano, algo que facía un tempo chorar e rir sin pensalo. Quizáis un ángel dormía no fondo do fol deitado, e só tiña o segredo xaninho para despertálo. Por eso os mozos e mozas de todo lugar de baio, cando él a gaita collía, brincaban xa co entusiasmo. Mais xan, canto máis tocaba, máis triste iba, ia quedando e aquela cara de neno, e aqueles ollos rasgados, e aquel corpo tan garrido que daba xa ni un miralo, tomaban un certo deixo que parece que soñando a alma de xan boaba a mundos imaginarios. E cando o prove que daba, tocando, con segreda simpatía, decía a xente o miralo, prove xan, prove xaninho, prove gaiteiro de baio. Pasou o tempo... E xan sempre cavilando e cavilando, pensou en deixar a terra, cansado de tocar tanto, e unha mañanciña cedo, moi despaciño e calado, sin dicir nada a ninguén, marchou do lugar de valle, para buscar a Lana América, montós de ouro imaginarios, e mirando dende lonxe ao marchar a lo entre os campos, aquelas casas branquiñas á sombra dun campanario, testigos mudos que foron da alegría e traballos dos seus primeiros amores e dos seus primeiros anos, alimpándose as bagullas, Adiós, Dios que marcho. E collendo a súa gaita, meteu-na abaixo do brazo, e a gaita sonou deseo, quizáis outro adiós mandando. “Probe xan, prove xaninho, probe gaiteiro de baio. O ver que faltaba xan do lugares consolados, Pais, amigos e veciños andiveron o buscando. E Carmela, unha rapaza que en xan xera tanto, que nunca veu dunha festa sin levarlle algún regalo, lembrándose sempre del, chorou máis dun ano largo. Moito se falou de xan, moito todos o choraron, máis o tempo todo o cura. Pasou un ano e outro ano, Carmela casou con outro os amigos olvidaron -o. seus pais morreron de pena sin poder darle un abrazo e ningué, ninguén máis pensou nel só alá de vez en cando cando nas festas da aldea tocaba un gaiteiro malo algún vello doutro tempo o pobre Xan relembrando dicíale aos outros vellos alá dos tempos pasados Acordádesvos de Xan que tocador daba pasmo e sin lembrarse máis del quedaban todos calados prove xan, prove xaninho prove gaiteiro de vallo. triste e declinaba a tarde as sombras ian chegando e dun hospital na sala no rincón máis solitario un home só morría sin outro agarimo ao lado que unha irmada caridade que alí en pé estaba rezando e entrando pola ventana do sol o postreiro raio, alumeaba dunha vida tamén os últimos pasos. A fría calma da morte completaba o negro marco, dando cores máis sombrizos aquel impoñente cadro. Calma que só trovaba o melancónico canto de algún paxaro da noite que pasaba aleteando. E un can que triste ouveaba o, o longe de cando en cando, E xan, que xan era aquel da vida no último esmaio, quizáis pensaba na patria en aqueles le dos anos, cando ía coa gaito lombo polo seu lugar tocando. Doce recordos dun tempo que o peda tumba mirados, outras luzes resplandecían dos pesares e dos anos. Probe Xang, prove xaninho, prove gaiteiro de baio da felicidade en busca e de bens nunca atopados marchouse xan pras Américas cal se marchan outros tantos que van e que nunca tornan e o infeliz sempre buscando encontrou un hospital onde soñaba un palacio e quizáis na última hora como fantasmas pasando alá entre as sombras da noite da patria o recordo santos eu o vindo lonxe moi longe así cal de liros vagos repiques de castañolas, gaitas alegres tocando, estalidos de foguetes en melancólicos cantos. Revolto entre aquela bretema, viu algún ser sobrehumano que moi quedo lle dicía Xan, a países lexanos, viñeche pola fortuna e ela na patria quedando. Cando marchaches para América, foi te despedir o barco. Prove xan, prove xaninho, prove gaiteiro de baio. Nen un lexano, lexano cemitério hai un curruncho apartado onde dormen confundidos eses seres solitarios que pasaron polo mundo sin deixar de sí outro rastro que aquel que deixan as olas o chocar contra os peñascos. Eses seres que a fortuna chama seus desheredados, esos que ao morrer na terra deixan o mesmo buraco que unha area nunha praia e unha gota no océano. Ali, revolto entre todos, xa niño está descansando. Naquela cova común non hai siquera un triste marco para sinalar o sitio onde xan foi enterrado. Nin hai quen rece por el, nin quen vai a visitalo e a beira da tumba bote floriñas do mes de maio. Haberá quen por el chore, nin se lembre de nomealo. Que sollo que dou a cova sin ninén acompañalo. Soiño, cunha estudiante e un crego de trasresando. En lonxe, lonxe da patria, só so seguirá o coitado, un cacho de terra en riba e un cacho de terra en baixo, ata o día do xuízo que mirán a despertalo. Próvese, xan, próvese ánimo, Prove gaiteiro de Vallo. E despídome esos en boa compaña, un xía o tema será por flores, que teñan unha boa fin de semana coas miñas cancios haciendo velas que sempre me guían como unha estrela revelo menos tempo pétala, pétala e libre a miña Si canas feas Será por flores Será por días Por todo que arden las melodías Será por vidas Será por mares Por todo que levo los venos cantaré son eco dun mundo antigo o abrazo quente o que non está perdido respira frente un mar a sementar arronos teño a miña casa nos vosso sollo por flores, será por días por todo que arden as melodías será por vidas, será por mares por todo que elevo nos meus cantares será por flores, será por días por todo que arden as melodías será por vidas, será por mares Por todo que levo nos meus cantares por todo que levo nos meus cantares por todo que levo nos meus cantares